פרק י"ד: ויעש עשה הטוב והישר בעיני אדוני אלוהיו. ויסר את מזבחות הנכר והבמות, וישבר את המצבות, ויגדע את האשרים. ויאמר ליהודה לדרוש את אדוני אלוהי אבותיהם ולעשות התורה והמצווה. ויסר מכל ערי יהודה את הבמות ואת החמנים ותשקוט הממלכה לפניו. ויאבן ערי מצורע ביהודה, כי שקטה הארץ, ואין עמו מלחמה בשנים האלה, כי הניח אדוני לו. ויאמר ליהודה, נבנה את הערים האלה, ונסב חומה ומגדלים, דלתיים ובריחים, עודנו הארץ לפנינו, כי דרשנו את אדוני אלוהינו. דרשנו, וינח לנו מסביב, ויבנו, ויצליחו. ויהי לעשה חיל נושא צינה ורומח, מיהודה שלוש מאות אלף, ומבנימין נושאי מגן ודורכי קשת, מאתיים ושמונים אלף, כל אלה גיבורי חיל. וייצא עליהם זרח הכושי, בחיל אלף אלפים ומרכבות שלוש מאות ויבוא עד מרשה ויצא אסה לפניו ויערכו מלחמה בגד צפתה למרשה ויקרא אסה אל אדוני אלוהיו ויאמר אדוני אין עמך לעזור בין רב לאין כוח עוזרנו אדוני אלוהינו כי עליך נשעמנו, ובשמחה באנו, על ההמון הזה, אדוני אלוהינו אתה, אל יעצור עמך אנוש. ויגוף אדוני את הכושים לפני אסא ולפני יהודה, וינוסו הכושים. וירדפם עשה, והעם אשר עמו עד לגרר, ויפול מכושים לאין להם מחיה, כי נשברו לפני אדוני ולפני מחנהו, ויישאו שלל הרבה מאוד. ויכו את כל הערים סביבות גרר, כי היה פחד אדוני עליהם, ויבוזו את כל הערים, כי ביזה רבה הייתה בהם. וגם אוהלה מקנה היכו, וישבו צאן לרוב וגמלים, וישובו ירושלים.